Розділ двадцять другий. Чейд Фалстар, падуча зоря, займає унікальне місце в історії шестих герцогств. Хоча він ніколи не був визнаний як член королівської родини, його виразна зовнішня схожість із провісниками майже не залишала сумнівів у спорідненості з династією. Хай там як те, ким він був, блідно порівняно з тим, що він робив. Дехто запевняє, що до війни Червоних кораблів він упродовж десятиліть був шпигоном короля Шрюда. Інші пов'язували його ім'я з іменем Леді Тайм, що майже напевно була отруйницею та викрадачкою і служила королівській родині. Ці припущення ніколи не було доведено. Достеменно відомо те, що він з'явився у громадському житті після втечі регала-провісника претендента на престол з Оленячого замку. Чейд став на службу Леді Пейшенс, виконуючи всі її доручення. Вона використовувала його агентську мережу, що охоплювала всі шість герцогств як для збору інформації, так і для кращого розподілу ресурсів при захисті узбережжя. Існує багато доказів того, що спершу він намагався зостатися непублічною постаттю і таємною фігурою. Його дуже характерна зовнішність отруднювала такі намагання, і врешті він покинув усі подібні спроби. Попри свій вік, він став свого роду героєм, хвацьким стереганім, що входив до заїздів і таверн та виходив із них, коли хотів, у кожній порі обводячи довкола пальця реголових стражників і глузуючи з них, приносячи звістки та передаючи кошти для захисту прибережних герцогств. Його вчинки викликали загальне захоплення. Вилів людям шести герцогств не втрачати відваги, віщував, що король Веріті та королева Кетрікін повернуться, щоб зняти з їхніх спин тягар податків і воєнних злиготню, від яких вони страждали. Хоча його діяння стали основою багатьох пісень, найточнішим їхнім описом є пісенний цикл розплата Чейде Фалстара, приписуваний менестрельці королеви Кетрікін старлених пташиній пісні. Моя пам'ять бунтується на згадку про останні дні у Джампі. Мені описів похмурий дух, якого не могли розвіяти ні друзі, ні бренді. Мені забракло енергії та бажання ворухнути й пальцем. І якщо доля – це велика хвиля, яка підхопить мене і вдарить об стіну, хоч що б я вибрав, то вибираю не робити нічого. Хай робить зі мною, що забажає. Заявив я одного вечора Блазневі величним тоном, хоча був на підпитку. Він нічого не відповів. Далі шліфував кошлати хутра вовчої фігурки. Нічну окий не спав, але й не ворушився. Тихо лежав біля блазневих ніг. Коли я напивався, він закривав від мене свою свідомість і виражав свій осуд, ігноруючи мене. Кетл сиділа біля камінного закутка, плила на спицях і, навпереміну, здавалося, то розчарованою, то невдоволеною. Чейд сидів за столом навпроти мене на твердому кріслі. Перед ним стояла чашка чаю, його очі були холодними, як нефрит. Не треба додавати, що я самотня пив уже третю ніч поспіль. Думаєш, можливо, випробовував теорію Баріча, згідно з якою випивка нічого не розв'язує, але може зробити нестерп нестерпнестерпну. Здається, ця теорія на мене не поширювалася. Чим більше я пив, тим нестерпнішою здавалася моя ситуація. І тим нестерпнішим я ставав для моїх друзів. Цей день приніс мені більше, ніж я міг витримати». Чейд нарешті прийшов до мене та повідомив, що Кетрікін хоче бачити мене завтра. Я пообіцяв, що постану перед нею. Під певним тиском з його боку погодився набрати гідного вигляду, тобто бути помитим, поголеним, чисто вдягненим і тверезим. У цю мить я не відповідав жодній такій вимозі. В такому стані мені не варто було пробувати змагатися з Чейдом у дотепності та красномовності, але доля присудила мені замахнутися на це. Я ставив войовничі та звинувачувальні запитання. Він спокійно відповідав. Так, він здогадувався, що Молі виношує мою дитину. І так, наполіг, аби Баріч став її захисником. Баріч подбає, щоб вона мала гроші та притулок. Він не мав охоти ділити з нею житло, та коли Чейд вказав на небезпеку, що загрожує їй і дитині, якщо хтось здогадається про обставини, то Баріч погодився. Ні, він не сказав мені. Чому? Бо Молі змусила Баріча пообіцяти, що він не промовиться мені про її вагітність. Він погодився охороняти Молі за умовою, що Чейд теж пошанує цю обіцянку. Спершу Баріч сподівався, що я зміркую і сам, чого Молі зникла. Зізнався Чейдові, що тільки на дитина народиться, він вважатиме себе вільним від цієї обіцянки і скаже мені вже не про її вагітність, а про мою дитину. Навіть у своєму теперішньому стані я міг розгледіти, що це було найбільшими хитрощами, на які будь-коли спромігся Баріч. Якась моя частка цінувала глибину його дружби, те, що заради мене він зумів настільки вивернути свою обіцянку. Та пішовши у вівчарську хатину розповісти мені про народження доньки, знайшов натомість свідчення моєї смерті. Тож він подався просто до Дебакіпа, залишив там звістку Каменяреві, той передав її комусь іншому, і так воно йшло, аж доки Чейд не прийшов на зустрічі з Барічем на Рибальській пристані. Вони обидва не могли цьому повірити. Баріч не міг змиритися з думкою про твою смерть. Я не міг зрозуміти, чого ти ще там залишився. Я розіслав повідомлення всім своїм спостерігачам уздовж цієї річкової дороги, бо не сумнівався, ти не втечеш до Бінгтауна і негайно ж рушиш у гори. Я мав цілковиту певність, що, попри всі випробування, твоє серце зосталося щирим. Саме це я і сказав, барячи тієї ночі. Облишмо хлопця, даймо йому спокій, хай сам відкриє кому належить його вірність. Я побився з Баричем об заклад, що коли ми дамо тобі волю, ти, як випущена з лука стріла, полетиш просто до верті. Думаю, саме це і вразило нас найбільше, що ти помер там, а не в дорозі до свого короля. Ну що ж, з чудною пияцькою насолодою проголосив я. «Ви обидва програли. Ви обидва думали, що так добре мене знаєте, обидва вважали, що створили знаряддя, яке не може опиратися вашим задумом. Та я там не помер. І не подався шукати свого короля. Я пішов убити Регла. Для себе!» Я відкинувся на спинку крісла і схрестив руки на грудях. Тоді різко випрямився, відчувши неприємний натиск на ще не загоєну рану. «Для себе!» – повторив я. «Не для мого короля, не для Оленячого замку, не для жодного з шести герцогств я пішов вбивати для себе, для себе самого». Чейд лише зиркнув на мене, але з камінного закутка, де сиділа погойдуючись, кетл, пролунав задоволений старічий голос. «Білі письмена кажуть, прагнутиме крові свого роду, та його справу не буде втамовано. Каталізатор даремно жадатиме хатнього вогнища і дітей, бо діти його належатимуть іншим, а чужа дитина стане його власною. «Ніхто не змусить мене виконувати такі пророцтва, ревнув я. «А загалом, хто їх вигадав?» Кедл загоїдилася. Мені відповів Блазень. Говорив м'яко, не відриваючи погляду від своєї роботи. «Це я. В дитинстві у дні моїх сновидінь. Перш ніж я побачив тебе де інде, крім своїх снів. «Ти приречений виконати їх?» – лагідно сказала Кетл. І я кинув свій келих на стіл. «Будь я проклятий, якщо зроблю це!» – закричав я. Ніхто не здригнувся і не відповів мені. У жахливу мить кришталево-чистого спогаду я почув голос батька Моллі з його закутка біля димаря. «Проклятий дівчисько!» Молі здригнулася та не заважала на його. Знала, що безглуздо сперечатися з п'яним. «Моллі!» П'яно зойкнув я, опустив голову на руки і заплакав. За якийсь час Чейдова рука лягла мені на плече. «Оближ, хлопче, це тобі не допоможе. Лягай у ліжко, завтра мусиш постати перед своєю королевою». У його голосі було куди більше терплячості, ніж я заслужив, і зненацька я зрозумів глибину своїх грубощів. Я витер обличчя рукавом, і мені вдалося підвести голову. Не опирався, коли він допоміг мені встати і скерував у куток у бік ліжка. Сівши на краю постелі, я тихо сказав, «Ти знав. Ти все знав з самого початку». «Що знав?» – втомлено спитав він. «Знав про каталізатора і білого пророка. Чейд випустив носом повітря. Я нічого про це не знав. Лише дещо про них написане. Згадай, що до зречення твого батька всі справи були до певної міри урегульовані». Поселившись у своїй вежі, я мав багато довгих літ, коли мій король кілька місяців поспіль не потребував моїх послуг. У мене було вдосталь часу на читання і багатий запас своїв. Тож я зустрічав чужинські розповіді та записи, що стосувалися каталізатора і білого пророка. Його голос став лагідним, наче він забув про гнів у моєму запитанні. Лише після того, як Блазень прибув до Оленічого замку... Я тихцем виявив, що він дуже цікавиться такими писаннями, і мій інтерес зріс. Ти сам сказав мені колись, що він називав тебе каталізатором. Тож я почав міркувати, та правду кажучи, не дуже вірив усім цим пророцтвом. Я обережно ліг. Знову міг лежати на спині. От-от, і мені вдасться спати і так. Перекутився на бік, роззувся, натяг на себе покривало. «І це? Що?» – неохоче спитав я чейда. «Кетрікін, на тебе сердиться. Не сподівайся завтра від неї терплячості та пам'ятай, що вона не тільки наша королева. Вона жінка, яка втратила дитину і яка понад рік мучилася непевністю стосовно долі свого чоловіка. Її вигнано з країни, що стала її рідною, і це лише для того, щоб нещастя погналися слідом за нею до її вітчизни. Її батько згіркнів, і це можна зрозуміти». Дивиться на шість герцогстві у очима воїна, йому бракує часу на пошуки брата свого ворога, навіть якби він вірив, що той живий. Китрікін самотня, куди самотніше, ніж ми з тобою можемо уявити. Знайди вибачення для жінки. І шанобу до своєї королеви. Він ніяково зупинився. Завтра ти потребуватимеш і того, і того. Я мало чим зумію тобі допомогти. Думаю, що Чейти далі розвивав цю тему, та я перестав слухати. Невдовзі на мене накотилася хвиля сну. Минув уже певний час, відколи сни скілу перестали мене турбувати. Не знаю, чи моя фізична слабкість врешті-решт прогнала сни про битви, чи мій постійно піднятий захист від реголової групи закрив для них мій мозок. Тієї ночі мій короткий перепочинок добіг кінця. Сила скіл сну, який вирвав мене з мого тіла, була такою, наче могутня рука потяглася до мене, вхопила за серце і витягла назовні. Зненацька я опинився в іншому місті. Це було велике місто, тобто воно мало численне населення. Та ця людність не скидалася на жодну, яку я досі бачив, і такі помешкання мені теж дотепер не траплялися. Будівлі злітали вгору, звивалися спиралями, здіймаючись аж до небес. Форми їхніх кам'яних стін здавалися текучими. Були там витончені ажурні мости. Сади каскадами спливали вниз і з бічних стін або чіпляючись вусиками п'ялися вгору. Були там фонтани, що танцювали, були й інші тихі водойми. На вулицях міста повно яскраво вдягнених людей, численних, як мурашки. Проте все було тихим і спокійним. Я відчував рух людей, плюскіт кіт водограїв, запах розквітлих рослин у садах. Усе це там було, та коли я обертався, щоб його побачити, воно зникало. Мій розум відчував тендітну ажурність мостів, але око бачило лише купку уламків, що ржавіли і гнили. Покриті фресками стіни вивітрилося до грубо оштукатуреної цегли. Досить повернути голову, і іграливий фонтан перетворювався на зарослий бур'янами пил у зруйнованому басейні. Квапливий натовп на ринковій площі говорив лише голосами рвучкого вітру, що ніс із собою кусючий пісок. Я рухався крізь це примарне місто, як безтілесний шукач, неспроможний розгадати, чого я тут і що мене сюди притягло. Там не було ні світла, ні темряви, ні літа, ні зими. Я поза часом. Я подумав і замислився, чи це остаточне пекло з філософії, чи фінальна свобода. Врешті далеко попереду я розгледів маленьку людську постать, що крокувала однією з широких вулиць. Чоловік схилив голову, затулив краєм плаща рот і ніс, захищаючись від піску та вітру. Він не належав до примарного натовпу, а йшов крізь руїни, оминаючи місця, де якісь земні порухи змусили бруковані вулиці запастися або здійнятися вгору. Тільки не його побачивши, я відразу зрозумів, що це Веріті. Я знав це завдяки поштовху життя, відчутого в рудях. Здогадався, що мене притягнув сюди крихітний кристалек скіл у Веріті, який зостався в моїй свідомості. Ще я відчував, що йому загрожує найбільша небезпека. Проте не бачив нічого грізного. Він був доволі далеко від мене, і я бачив його крізь туманні тіні будинків, оточених привидами ринкового натопу. Він тяжко ступав, самотній, недоступний цьому примарному місту і однаково якимось чином поєднаний з ним. Я нічого не бачив, але небезпека висіла на двері, як тінь велетня. Я поспішив за ним і не встиг оком змигнути, як упинився біля нього. – Ах, – привітав він мене, – нарешті ти прийшов, Фіце. ласкаво просимо. Не зупинився, йдучи, навіть голови не повернув. А все-таки я відчув тепло, наче він потиснув мені руку, вітаючись, але не потребував відповісти. Натомість побачив його очима спокусу та небезпеку. Перед нами плавла ріка. Це не була вода, це не був блискучий камінь, у ній була частка того іншого, але вона не була ними. Перетинала місто, як блискуче лезо, виливаючися з гірської розколи позаду нас і стікаючи далі, аж доки не зникала у древнішій водній ріці. Як вугільний пласт, оголений різцем припливу, як жила золотоносного кварцу. Так тяглася вона по земній поверхні. Це була магія. Там плевла найчастіша стародавня магія, цілковито невблаганна і байдужа до людей. Ріка Скілу, по якій я з неймовірними труднощами вчився стернувати, мала такий стосунок до цієї магії, як букет вина до самого вина. Те, що я бачив очима Вереті, існувало фізично. Так, як і я сам. І воно відразу ж мене притягло, як вогонь свічки притягає нічного метелика. Йшлося не лише про красу цього сяйного потоку. Магія наповнювала всі чуття веріття. Звук течії був музикою, мелодійним перебіганням тонів, яке наказувало чекати і слухати, не залишаючи сумніву, що цей звук щось будує. Вітер ніс із собою запах невловимий і змінний, одної миті на краю лимонного цвіту, а наступної цівка диму прянощів. Я втягував його з кожним подухом і прагнув у нього зануритися. Зненацька набрав певності, що він може втамувати кожну жадобу, яку я будь-коли відчував. Не лише фізично, а й усі неясні бажання моєї душі. Прагнув бути там і тілесно, щоб переживати це так само повно, як і Веріті. Веріті зупинився, підвів обличчя, глибоко вдихнув, втягнувши повітря переповнене магією, як туман вологою. Раптом я відчув гарячий металічний присмак у горлі Веріті. Його потяг до магії зненацька став нездоланним бажанням. Він прагнув цього. Діставшись до потоку, впаде навколішки і питиме до знемоги. Наповниться тоді всією свідомістю світу, стане співучасником цілості, стане цілістю. Нарешті пізнає повноту. Але сам Веріті перестане існувати. Я сахнувся у містичному жаху. Не думаю, що є щось грізніше, ніж зустріч зі справжньою волою до самознищення. Хоч як приваблювала мене ріка, це викликало в мене гнів. Це не було гідним береті. Ні мужчина, ні принц, яких я знав, не був спроможним на такий боягузливий вчинок. Я глянув на нього так, наче ніколи досі його не бачив. І зрозумів, скільки часу минуло, відколи я його бачив. Блискуча чорнота його очей стала матовою темрявою. Плащ, який розвивав довкола нього вітер, перетворився на драни ганчір'я, діряве, як решето. Шкіра його чобіт давно потріскалася, шви розійшлися. Його кроки були непевними і нерівними. Навіть якби вітер не вдаряв у нього, сумніваюся, чи стали б вони твердішими. Губи були блідими і потрісканими, а плоть мала сіруватий відтінок, наче сама кров відпливла з його тіла. Бували літні місяці, коли він скілом змагався з червоними кораблями і виснажувався так, що в нього не залишалося ні м'язів, ні плоті, лише худий людський скелет без жодної фізичної опірності. Тепер же він був самою тільки опірністю, шнурками м'язів, натягнутими на кистяну основу майже неприкритим тілом. Був утіленням втомленої цілеспрямованості. Лише воля змушувала його триматися рівно і йти вперед, до магічного потоку. Не знаю, як у мене знайшлось досить волі, щоб чинити опір. Може тому, що я зупинився на мить, зосередився на Вереті та побачив, скільки втратить світ, якщо його особистість перестане існувати. Хай яким було джерело моєї сили, я протиставив її йому, перегородив дорогу, та він пройшов крізь мене, наче мене там і не було. Вереті, прошу, зупиніться, скрикнув я, кидався проти нього, як шалена пір'їнка проти вітру. Та це ніяк не впливало, він навіть не зупинився. «Хтось мусить це зробити», – тихо сказав він. стобивши ще три кроки, додав, «Якийсь час я сподівався, що це буду не я». Та знову і знову питав себе, «Хто ж тоді?» і Він обернувся, глянув на мене спаленими на жужелоцю очима. Не було жодної іншої відповіді. Це мушу бути я. «Веріть і стійте!» – благав я, та він пішов далі. Не поспішав, не барився, просто йшов як людина, що зміряла відстань, яку мусить подолати, і допусувала до неї свої сили. Йому вистачить витривалості дістатися туди, якщо йтиме, не зупиняючись. Я трохи відступив, відчуваючи, як мої сили тануть. Якусь мить боявся, що втрачу його, повернуся до свого сонного тіла. Аж тут я усвідомив не менш страшну річ. Я так довго був із ним зв'язаний, навіть і зараз він тягнув мене за собою. Я міг втонути разом із ним у цій артерії, де замість крові пливла магія. Якби я був у цій реальності тілесно, то вхопився б за щось і тримався, а зараз, благаючи Веріті зупинитися, вислухати мене, я вдався до єдиного можливого способу – використав замість якоря тих, що були мені близькими. Потягся до них з кілом, до Моллі та моєї донечки, Чейдай, Блазня, Барича, Кетрікін – я не мав справжнього скіл-зв'язку ні з ким із них, тож моє чіпляння було в кращому разі слабким, а ще й услабленим через шалений страх, що віл, карот чи навіть барл у кожну мить можуть усвідомити мою присутність. А втім, здалося, наче воно уповільнило в веріті. «Прошу, зачекайте!» – вкотре повторив я. «Ні», – спокійно відповів він. «Не намагайся мене відмовити, Фіце. Я мушу це зробити». Ніколи мені на думку не спадало мірятися з кіл силою з Веріті. Я не міг навіть уявити, щоб ми були суперниками. Змагаючись з ним тепер, я почувався малим дитям. Хай як воно б'є ногами та кричить, але батько легко несе його до ліжка. Веріті не лише проігнорував мою атаку. Я відчув, що його воля та концентрація були деінде. Він невблаганно йшов до чорного потоку, а моя свідомість тяглася за ним. Потяг до самозбереження додав моїй боротьбі нових шалених сил. Я намагався відштовхнути його геть, відтягти назад, але з цього нічого не вийшло. Та була у цьому змаганні страшна двоїстість. Я прагнув, щоб він переміг. Якщо подолає мене і стягне вниз, я не буду за це відповідати. Я міг би відкритися на потік сили і бути придушеним нею. Це було б кінцем усіх моїх терзань, остаточним їхнім припиненням. Я настільки змучився сумнівами та почуттями провини, настільки втомився обов'язками і боргами, Якби Веріті забрав мене з собою у цей потік з кіло, я міг би нарешті піддатися без ганьби. Настала мить, коли ми зупинилися на краю цього райдужного струміння сіли. Я глянув униз на цей потік його очима. Там не було берега, який би поступово спадав. Був натомість гострий, мов ніж край, де тверда земля поступалася місцем пливки іншості. Я глянув на неї і побачив чужу в нашому світі річ – викривлення самої природи нашого світу. Веріті замислено опустився на одне коліно, вдивлявся у це чорне сяйво. Я не знав, чи він завагався, прощаючись із нашим світом, чи зупинився, щоб зібрати свою волю до самознищення. Уся моя сила опору завмерла. Це були двері до іншості, якої я не міг навіть уявити. Жадоба та цікавість притягли нас ближче до краю. Наступної миті він по лікті занурив руки в магію. Я розділив із ним це раптове пізнання, тож скрикнув разом із ним, коли гаряча течія змила тіло та мускули з його рук. Клянуся, я відчув, як ця кислота лизала його по оголених костях пальців, зап'ясть, кисти і рук. Я знав його біль, але тут на обличчі Веріті з'явилася захоплена усмішка, проступивши у всіх його рисах. Мій зв'язок із ним раптом став незугарним, не давав мені змоги повністю відчувати те саме, що й він – я прагнув бути поруч із ним, відкрити власну плоть цій магічній річці. І, як і він, я не сумнівався, що можна покласти край кожному болю, просто піддавшись і повністю занурившись у потік. Так легко. Досить трохи схилитися вперед і пуститися берега. Він стояв над потоком на вколішках. Краплі поту стікали по його обличчі, падали в потік, перетворювалися на хмарки пари і зникали. Його голова схилилася. Ремена рухалися вгору-вниз у ритмі тяжкого дихання. Тоді зненацька Вереті тихо заблагав. «Відтягни мене!» Мені бракло сил протистояти його рішучості, але коли наші волі поєдналися і ми разом змагалися з жахливим притяганням потуги, цього вистачило. Він спромігся вивільнити руки з потоку магії, хоча й здавалося, що йому доводиться витягати їх з кам'яної тверді. Вона неохоче піддалася, а коли Веріті хитнувся назад, я на мить цілковито відчув те, що й він – там пропливала єдність світу, наче окрема солодка нота, вільна від усяких домішок. Це не була пісня людства, а старша, споконвічна пісня великої рівноваги та чистого буття. Якби Веріті їй піддався, всі його страждання закінчилися б. Натомість він підвівся, відвернувся від ріки, тримав руки перед собою, повернувши долоні вгору та стиснувши їх як дві чаші, наче прохав милостині. Форма рук не змінилася, та тепер його кисті й пальці сяяли сріблом сили, що проникла в його тіло, і сплавилася з ним. Коли він закрокував геть від потоку з тією ж обдуманою цілі з якою до нього наближався, я відчув, як почуть його долоні та руки, наче відморожені. «Я не розумію», – сказав я йому. «Я й не хочу, щоб ти розумів. Ще ні». Я відчув у ньому дивну двоїстість. Скіл палав у веріті, наче роздмуханий у ковальні вогонь. Та всіх сил тіла вистачало лише на те, щоб утримати його в русі. Тепер він легко захищав мій розум від притягання тієї ріки. Але зусилля потрібні, щоб змусити власне тіло рухатися з тежкою, обтяжували його плоті волю. Фіце, іди до мене, прошу. Цього разу це був не скіл наказ, навіть не команда принца, а прохання однієї людини звернути до іншої. Я не маю групи скілу, тільки тебе. Якби група, створена для мене, Галаном була справжньою, була б сильнішою моя віра, те, що я мушу зробити, можливе. Та вони не лише невірні мені, вони прагнуть подолати мене. Клюють, як птахи присмертного оленя. Не думаю, що їхні атаки зможуть мене знищити, Та боюся ослаблять настільки, що я зазнаю невдачі. Чи ще гірше, затемнять мені розум і саме посядуть моє місце. Ми не можемо цього дозволити, хлопче. Ти і я... Цей усіх, хто стоїть між ними та їхнім тріумфом Ти і я. Провісники. У фізичному сенсі мене там не було. А все-таки він усміхнувся мені. Здійняв страхітливо облискучу долоню, притулив до мого обличчя. Робив це з чітким наміром? Не знаю. Але струс був таким, наче воїн у битві вдарив щитом мені по обличчі. Не біль, розуміння. Мов сонце, що пробилося з-за хмар і освітило лісову галяву. Раптом усе стало ясним, я зрозумів усі приховані причини та приводи наших учинків. З болістою чистотою осягання збагнув, чого необхідно йти тією дорогою, яка переді мною пролягала. Тоді все зникло, а я зменшився, провалився у темряву. Не стало верити, а з ним і мого розуміння, але на коротку мить я побачив проблиск повноти. Потім зостався тільки я, такий маленький, що міг існувати, лише тримаючись із усіх сил. Так я й зробив. Дуже-дуже здалеку, як з іншого світу, я почув переляканий крик Старлінг. «Що з ним таке?» Чейд грубувато відповів. «Це лише напад, у нього буває такий час від часу. Голову, блазню, тримай його голову, то виб'є собі мозок». Зі свого далеку я відчув руки, що підхопили і тримали мене. Я піддався їхній опіці та занурився в темряву. Трохи пізніше, ненадовго, виплив із неї. Небагато пам'ятаю про це. Блазень пропідняв мене під мені плечі та підтримував голову, щоб я міг напитися з кухлика, що його стурбований Чейд тримав біля моїх губ. Я скривився від знайомої гіркоти Ельфійської кори. Тут побачив кетл. Вона стояла наді мною, несхвально стиснувши губи в тонку лінію. Старлінг стояла осторонь, її очі були великими, як у зацькованого звіра. Вона уникала дотику до мене. Це приведе його до тями, почув я Чейдові слова, поринаючи в глибокий сон. Назавтра я, попри гупання в голові, встав рано і пішов до купальні. Вислизнув так тихо, що блазень не прикинувся. Зате нічні оки підвівся і тінню пішов за мною. «Де ти був цієї ночі?» – зажадав він, але я не знав, що йому відповісти. Він відчув, як мені не хочеться про це думати. «Я йду полювати!» – терпко сповістив він мене. «Раджу тобі пити після цього тільки воду!» Я слухняно погодився, і він розлучився зі мною під дверима купальні. Всередині витав мінеральний запах гарячої води, що булькотіла із землі. Гірський люд закривав їх у великих водозборах, а звідти відводив трубами до різних ван, щоб кожен міг вибрати таку температуру та глибину, яку забажає. Я довго тер і шурував себе, а тоді заліз у ванну з найгарячішою водою, що тільки міг витримати, і намагався не згадувати опіки скілу та на кистях веріття. Звідти я вибрався червоний, як варений краб. У холодному кінці купального приміщення на стінах висіло кілька дзеркал. Голячись, я намагався не дивитися на власне обличчя. Занадто воно скидалося на обличчя Вереті. За останній тиждень я трохи посправжнішав, перестав бути аж настільки худим, але біла смуга над чолом знову стала помітною, навіть більше ніж досі, коли я зав'язав волосся вояцьким хвостом. Я б не здивувався, побачивши відбиток долоні Вереті в себе на обличчя або ж виявивши, що мій шрам зник, а ніс вирівнявся. Такою була сила його дотику. Але регалів шрам залишався, де й був, вирізняючись блідістю на червоному обличчі. І зламаний ніс не випростався. Не було жодних зовнішніх ознак моєї зустрічі з минулої ночі. Я, подумки, раз у раз повертався до того моменту, того дотику, найчистішої сили. Намагався згадати це, і мені майже вдалося. Та абсолютне переживання, подібне до болю чи насолоду, годі було прикликати повністю інакше, як блідий спогад. Я знав, що пережив щось надзвичайне. на золота скілення, перед якою перестерігають усіх скілерів, була дрібною жаринкою порівняно з багаттям знання, відчуття і буття, до яких я ненадовго причастився минулої ночі. Це мене змінило. Гнів, який я живив до Кетрікиничей да перегорів, я міг ще знайти ті емоції, але вони втратили колишню силу. Якусь мить я бачив не лише своє дитя, а всю ситуацію з усіх можливих точок зору. Їхні наміри не були злочинними, не були навіть самолюбними. Вони вірили в моральність того, що робили, а я ні. Але не міг уже цілковито відкидати сенсовість їхніх прагнень. Я почувався бездушним. Заберуть у нас із моля наше дитя. Я мав би ненавидіти їх за те, та не зміг скерувати проти них свого гніву. Я труснув головою, повертаючись до реальності. Глянув на себе в дзеркало, міркуючи, яким побачить мене Кетрікін. Чи пізнає того янака, що хвостиком ходив за веріті і часто прислуговував їй при дворі? А може гляне на моє пошрамоване обличчя і подумає, що не знає мене, що той фіц, якого вона знала, помер? Що ж, вона, безперечно, вже відела, як я здобув ці шрами. Мою королеву вони не здивують. Я дозволю їй самій судити, хто стоїть за цими мітками. Я набрався духу, то повернувся спиною до дзеркала. озирнувся через плече... Центр рани на спині скидався на червону морську зірку, що впилася в мені в тіло. Шкіра навколо неї була туго натягнута і блискуча. Я зігнув плечі, дивився, як напружується шрам при рухах шкіри. Простяг мичову руку, відчув там невеликий опер. Що ж, немає сенсу перейматися цим. Я натяг сорочку. Я повернувся до блазнової хатки, щоб перевдягтися і на своє здивування виявив, що він одягнений і готовий мене супроводжувати. На моєму ліжку лежала вбрання. Біла сорочка з вільними рукавами, з м'якої теплої вовни, і темні обтислі штани з тяжчої шерстяної тканини. Ще був короткий темний плащ під колір штанів. Блазень сказав, що одяг залишив чейт. Вбрання було простим і зручним. «Воно тобі пасує», – зауважив Блазень. Сам він вдягнувся, як на щодень, у вільне вовняне вбирання, але цього разу воно було темно-синім, з вишивкою на рукавах і по облямівці. Більше відповідало одягові, який я бачив на Горянах. Підкреслювало його блідість ще сильніше, ніж звичне біле, і мусило мене звернути увагу на те, що його шкіра, очі і волосся починають набирати забарвлення. Волосся було легким, як завжди. Якби залишити його, як є, воно б вільно здіймалося йому довкола обличчя але сьогодні він зв'язав його на путилиці. «Я й не знав, що Кетрікін тебе викликала», – зауважив я. «Тим паче я маю з'явитися», – похмуро відповів він. «Чейд прийшов уранці і був занепокоєний, що тебе немає. Думаю, побоюється, чи ти не втік знову з Вовком. Але не випадок, якщо ти цього не зробив, він залишив тобі звістку. Крім тих, хто бував у цій хаті, ніхто в Джампі не знає твого справжнього імені. Як дивно, що менестрелька з'явилася такою стриманою». Навіть цілителька не знає, кого налікувала. Пам'ятай, що ти Том Вівчар, аж доки королева Кетрікін не вирішить, що може звертатися до тебе більш відкрито, розумієш? Я кивнув. Зрозумів, аж надто добре. Я й не знав досі, що в Джампі плетуться інтриги, зауважив я. Блазин захихотів. Бо ти приїжджав сюди лише раз, і то ненадовго. Повір мені, Джампі породжує інтриги такі ж заплутані, як в Оленічому замку. Ми тут чужі, тож мусимо не дозволяти, щоб нас у них втягли. Наскільки це можливо? Окрім тих інтриг, які ми принесли з собою, сказав я, а він гірко посміхнувся і кивнув головою. День був погожим і свіжим. Крізь темні вічно-зелені гілки зблискувало нескінченно блакитне небо, нам у спини віяв легенький вітерець, теркочучи сухими кристаликами снігу по замерзлих вершинах заметів. Сухий сніг скрипів під нашими чобітьми, а холод суворо цілував мої свіжопоголені щоки. З іншого кінця селища до нас долинали крики дітей, які гралися. Нічний окий нашорошув вуха, але далі йшов за нами. Тоненькі далекі голоси скидалися мені на крики морських птахів. Зненацька я гостро затужив за Бакійським узбережжем. Минулої ночі у тебе був напад», – тихо сказав блазен. Це було не зовсім питанням. «Знаю», – коротко відповів я. Кетл здавалася страшенно стурбованою, дуже детально розпитувала чейда про зілля, яке він для тебе приготував, а коли воно не поставило тебе на ноги, як він обіцяв, сховалася у своєму кутку, сиділа там ледь не до ранку, клацаючи своїми спицями і несхвально дивлячись на нього. Для мене це було полегшою, коли вони нарешті пішли. Мені було цікаво, чи залишилося Старлінг, але я не спитав про це. Не хотів навіть знати, чого це здалося мені таким важливо. Хто таке Кетл? зненацька спитав Блази. «Хто така Кетл?» – спинтоличено перепитав я. «Думаю, я саме це і сказав». «Кетл – це...» Раптом я здивувався, що так мало знав про людину, з якою так довго подорожував. Думаю, вона росла в баку, а потім подорожувала, вивчала сової та пророцтво і повернулася, щоб шукати білого пророка. Я стинув плечима на такі скупі відомості. «Скажи мені, вона не здається тобі незвичайною?» «Що?» «Не відчуваєш, що є довкола неї у неї щось...» Він сердито труснув головою. Це вперше я бачив, що блазневі забракло слів. «Інколи я відчуваю, що вона значуща, що вона пов'язана з нами, а іншим разом вона здається мені старою пронозою, який фатально не таланить із супутниками». «Ти маєш на увазі мене?» – засміявся я. «Ні, я маю на увазі ту влізливу менестрельку». «Чого ви зі Старлінг так ворогуєте?» – втомлено спитав я. Це не ворожнечі люби фіці. З мого боку, це брак зацікавленості. Налихо вона не може уявити собі мужчину, що дивиться на неї без зацікавленості та бажання вкласти в постіль. Цю мою просту байдужість вона трактує як зневагу і намагається витлумачити її, шукаючи у мені якийсь ганч або хибу. Тоді як я почуваюся ображеним через її власницький підхід до тебе. Знаєш, вона не має справжнього почуття до фіца. Важить лише можливість сказати, що вона знала фіца Чирлі. Я промовчав, боячись, що він сказав правду. І так мовчки ми дісталися до Джампійського палацу. Мені важко уявити інше місце, яке б так разюче відрізнялося від Оленчого замку. Я чув, як сказали, що житло в Джампі завдячує своїм виглядом куполоподібним наметам, що їх деякі кочеві племена використовують і дотепер. Менші доми досі скидалися на намети і не дивували мене так, як палац. Над нами височіло дерево з живою серцевиною, що було центральною вісью палацу. Інші другорядні дерева старанно вигинали продовж років, творячи з них підпору для стін. Коли ж звели цю живу споруду, її зграбно обклали рогожою з деревної кори і формуючи так основу для легенько заокруглених стін. Покриті штукатуркою, з особливої глини і розмальовані яскравими фарбами, доми завжди скидалися мені на пуп'янки тюльпанів чи шапочки грибів. Попри свій значенний розмір, палац здавався витвором природи, наче виріс із родючого ґрунту прадавнього лісу, що захищав його. Палацом його робив розмір. Не було жодних зовнішніх знаків, ні прапорів, ні королівських гвардійців у бабіч дверей. Ніхто не намагався перегородити нам вхід. Блазен відчинив різьблені двері з дерев'яною рамою при бічному вході, і ми ввійшли досередини. Він йшов крізь лабіринт вільно розкиданих кімнат, і я слідом за ним. Інші кімнати містилися над нами, на платформах, до яких вели драбини, а до більших дерев'яні східці. Кімнатні стіни були благенькими, а деякі тимчасові кімнати, огороджені тільки гобеленами кори, розтягнутими на рамах. Всередині в палаці було лише трохи тепліше, ніж у лісі на дворі. Окремі покої взимку обігрівалися переносними жаровнями. Слідом за блазнями я підійшов до покою зовнішні стіни, якого були оздоблені тонко вирізбленими водоплавними птахами. Здавався тривкішим від інших кімнат, з розсувними дерев'яними дверима, теж із зображенням на них птахів. Із середини я почув звуки арфи Старлінг і гомін тихих голосів. Блазень постукав у двері, трохи почекав і розсунув їх. Ми увійшли. В кімнаті була Кетрікін, блазнева подруга Джофрон і кілька інших осіб, яких я напізнав. Старлінг сиділа на низькій бічній лавці і тихо награвала, тим часом, як Кетрікін і решта присутніх вишивали ковдру, розтягнену на рампі, що майже заповнювала собою кімнату. На ковдрі поставав яскравий квітник. Недалеко від Старлінг сидів Чейд. Мав на собі білу сорочку, темні обтислі штани та довгий вовняний жилет з барвистою вишивкою, одягнений поверх сорочки. Сиве волосся зав'язане на потилиці вояцьким хвостом. На голові шкіряна стрічка із знаком Оленя, що звисав посередині між бровами. Він здавався на кількадесят літ молодшим, ніж в Оленічому замку. Велася розмова, тихша, ніж музика. Не випускаючи голки з руки, Кітрікін підвела голову, спокійно привіталася з нами. Відрекомендувала мене іншим, як Тома, і чемно спитала, чи одужав я після поранення. Я запевнив, що так, а вона наказала мені сісти і трохи відпочити. Блазень обійшов ковдру, похвалив стіпки Джофрон і на її запрошення примостився поруч із нею. Взяв нитку, всилив її в голку і почав додавати метеликів власного вимислу в кутку ковдри. Працюючи, вони з Джофрон тихо розмовляли про знайомі їм сади. Його поведінка здавалася дуже невимушеною, зате я почувався забутим, бездіяльно сидячи в кімнаті повній зайнятих людей. Чекав, коли Кетрікін зі мною порозмовляє, але вона не покидала своєї праці. Очі Старлінг зустрілися з моїми, вона всміхнулася мені, але якось скуто. Чейд уникав мого погляду і дивився кудись у бік, наче ми були незнайомими. У кімнаті велася розмова, але тиха і уривчаста, переважно прохання передати моток ниток чи коментарі стосовно чужої роботи. Старлінг грала старі відомі байкійські балади, але мовчки без співу. Ніхто зі мною не розмовляв і взагалі не звертав на мене уваги. Я чекав. З часом почав міркувати, чи це не така витончена форма покарання. Намагався розслабитися, але в мені дедалі більше наростала напруга. кілька хвилин я нагадував собі розслабити щелепи і плечі. Минув певний час, перш ніж я побачив подібний неспокій у Кетрікін. Я провів багато годин, опікаючи свою пані в Оленчому замку, коли вона тільки-но з'явилася при дворі. Бачив її сонною зашиттям або жвавою в саду, але зараз вона шила так затято, наче доля шести герцог залежала від того, чи закінчить вона ту ковдру. Була худішою, ніж я її пам'ятав. Кості та площини обличчя вирізнялися чіткіше. Її волосся обтяти торік на знак жалоби за було ще за коротким, щоб вона могла добре його вкласти. Світлі пасми раз у раз падали на лице. Довкола очей і вуст з'явилися риски зморщик. Вона часто кусала губи, чого я раніше в неї не бачив. Ранку, здавалося, кінця не буде. Та врешті один молодик сів рівніше, тоді потягнувся і сказав, що його очі надто втомилися, аби щось сьогодні вишити. Спитав жінку, яка сиділа біля нього, чи не мала б вона думки піти з ним на полювання. І та охочо погодилася. Наче за сигналом усі інші теж почали вставати, потягатися і прощатися з Кетрікін. Мене здивувала їхня фамільярність з нею, доки я не згадав, що тут вона виступає не як королева, а як, можливо, жертовна гірського королівства. Серед власного народу вона гратиме роль не володарки, а проводарки, її заступниці. Її батько, король Іюд, вважався поміж свого народу жертовним, від нього очікувано, що він завжди в кожній миті буде безкорислово доступним для людей, щоб допомогти їм у кожній їхній потребі. Він був не таким царственним, як монарх герцогств, зате куди більше любленим. Я ліниво міркував, що Вереті значно більше личило б життя тут, як консортові Кетрікін. Чиверлі?» За наказом Кетрікен я підвів у очі. У кімнаті зосталася тільки вона, я, Старлінг, Чейд і блазнь. Я намагався піймати Чейдів погляд, шукаючи підказки. Та він, як і раніше, не дивився в мої бік. Я відчував, що я тут сам. З дону Кетрікен було зрозуміло, що це офіційна розмова. Я встав, тоді спромігся на дещо скути уклін. Моя королева. «Викликала мене?» «Чекаємо твоїх пояснень». Вітер на дворі був теплішим, ніж її голос. Я глянув їй у очі. Крижана блакить. Я опустив погляд, глибоко вдихнув. «Я маю скласти звіт, моя королева». «Якщо це пояснить твої провали, тоді так». Мене це вразило. Я перевів на неї очі, та хоч вона не уникала мого погляду, але й не відповіла на нього. Вседі в в Кітрікін вигоріло, як домішки випалені і вибиті в ливарні із залізної руди. Здається, вся давня приязнь до бастарда небожа і її чоловіка зникла безслідно. Вона сиділа переді мною як правителька і суддя, а не подруга. Я не сподівався, що так болісно відчуючу втрату. І хоч це було не надто розумно, я відповів так само холодно. «Я піддамся у цій справі присуду моєї королеви». Кетрікін була немилосердною. Наказали мені розпочати не з моєї гаданої смерті, а з більш раннього часу, коли ми тільки уклали змову, щоб потаємно вивезти короля Шрюда Золенічого замку з-під реголової влади. Стоячи перед нею, я зізнався, що прибережні герцоги звернулися до мене з пропозицією. Заявили, що радше визнають королем в очікуванні мене, ніж регола. І ще гірше, я сказав їй, що хоч і відмовив герцогам, та все ж пообіцяв перейти на їхній бік, обійнявши командування Оленічим замком і захистом Бакійського узбережжя. Як колись перестерігав мене Чейд, це було настільки близьким до зради, що різниця вже й неістотна. Та досі я вже смертельно втомився від цих своїх таємниць і безжалісно їх відкривав. Не раз мені хотілося, щоб Старлінг не було в кімнаті. Я боявся, що вона вплете мої слова в пісню, яка мене ж і очорнить. Та якщо моя королева визнала її гідної довіри, то я не повинен ставити це під сумнів. Тож я продовжив іти цим тяжким шляхом. Вона вперше почула, як король Шрюд помер у мене на руках, як я вистежив і вбив сирено, а потім і Джастіна у великій залі усіх на очах. Коли дійшло до мого перебування у пидземеллях Регала, Кетрікін не мала до мене жалощів. «Він наказав бити мене та морити голодом. Я б там і помер, якби не прикинувся мертвим, сказав я їй. Але це її не задовольнило. Ніхто, навіть Баріч, не чув від мене повної розповіді про ці дні. Я зібрався на силі і розпочав. За який час мій голос задрижав, я затнувся. Тоді подивився на стіну позаду Кетрікін, глибоко вдихнув і продовжив. Раз глянув на неї, вона була білою, як сніг. Тоді я перестав думати про події, що викладав. Чув власний голос, який безпристрасно розповідав усе, що тоді сталося. Коли я заговорив про те, як скілив зі своєї камери до Веріті, почув, що Китрікін стримує подих. Решта присутніх мовчала, одної миті мої очі дісталися Чейда. Він сидів смертельно нерухомий, зі стиснутими щелепами, наче переживав власні тортури. Я продирався крізь цю історію і далі розповів, не виносячи присуду, про те, як барячи з Чейдом воскресили мене, про магію Віту, що зробила це можливим, про дні, які настали пізніше. Розповів про нашу гнівну розлуку, про подробиці моєї подорожі, про хвилини, коли я міг відчути Вереті, про короткі єднання з ним, про замах на реглаве життя, навіть про те, як Вереті мимоволі закарбував у моїй душі наказ йти до нього. Я говорив стільки, що горло і мій рот мені пересохли, а голос став хрипким. Та я не зупинився і не перепочив, доки не дійшов до кінця розповіді, описавши останню частину виснажливої дороги до Джампі виклавши нарешті повість усіх моїх днів, я стояв далі спорожнілий та втомлений. Дехто каже, що поділившись турботами і болями, відчуваєш полегшення. Проте для мене це стало не катарсісом, а вигрібанням напівзгнилих останків спогадів, оголенням ран, які досі ятрилися. Після хвилинної тиші я знайшов у собі досить твердості, аби спитати. Чи пояснив я свої провали, моя королева? То якщо я думав, що так завдам болю, то помилився. Ти не згадав про свою доньку Фіцсі Чіверлі. Це було правдою. Я не згадав про Моллі та дитину. Страх пронизав мене як холодний клинок. Я не вважав, що вона якось стосується мого звіту. Звичайно стосується, невблаганно заявила королева Катрикін. Я змусив себе глянути на неї. Вона схрестила руки на грудях. Можливо, вони тремтіли, можливо, вона відчувала докори сумління через те, що сказала пізніше. Не можу відповісти. Взявши до уваги її походження, вона ще й як стосується цієї дискусії. Ідеально було б, якби вона перебувала тут, де ми могли б гарантувати цілковиту безпеку сподкоємиці провісників. Я присилував свій голос до спокою. Моя королева, ви помиляєтеся, називаючи її так. Ні я, ні вона не маємо жодних законних прав на престол. Ми обоє незаконні. Кетрікін труснула головою. Ми не обговорюємо, що було, а чого не могло б бути між тобою та її матір'ю. Розглядаємо лише її походження, незалежно від твоїх заяв щодо неї, її родовід дає їй права. Я бездітна». Доки я не почув, як вона промовила це слово вголос, не розумів її болю. Кілька хвилин тому я вважав її безсердечною, а зараз міркував, чи вона цілковито душевно здорова. Стільки смутку й розпачу було в одному цьому слові. Вона опанувала себе. У трону провісників мусить бути спадкоємець. Чейд переконав мене, що сама я не можу підняти людей на захист королівства. Я досі надто чужа в їхніх очах. Та хай якою вони мене бачать, я залишаюся їхньою королевою. Маю обов'язок, який мушу виконати. Мушу знайти спосіб об'єднати шість герцогств і прогнати загарбників з наших берегів. Щоб це зробити, і мушу мати лідера. Я думала запропонувати твою кандидатуру, але Чейд запевнив, що тебе теж не приймуть. Справа з твоєю гаданою смертю і використанням тваринної магії є надмірною перешкодою. У такому разі у роду провісників залишається тільки твоя дитина. Регал виявився зрадником власної крові, тож вона мусить стати жартовною для нашого народу. Вона його об'єднає. Вона тільки немовля, моя королева, – назмілився сказати я. Як вона зможе? Вона – символ. Єдине, чого вимагатиме зараз від неї народ – це її існування. Пізніше вона стане справжньою їхньою королевою. Я почувався так, наче від її удару мені забило дихання. Так і далі. «Я пошлю Чейда, щоб він привіз її сюди. Тут дитя зростатиме в безпеці та здобуде належного світу». Вона зітхнула. «Я б хотіла, щоб її мати була з нею. Та це неможливо, ми мусимо якось видати її за моє дитя. Як я ненавиджу подібне ошуканство, але Чейд переконав мене, що це необхідно. Сподіваюся, мені вдасться переконати також матір твоєї доньки». Більше самій собі, вона додала. Мусимо сказати, що ми назвали дитину мертвонародженою, аби Регал повірив, наче немає сподкоємця, який би йому загрожував. Бідний мій синочок. Його народ навіть не довідається, що він народився. І в цьому, гадаю, він буде для них жартовним. Я піймав себе на тому, що пильно придивляюся до Кетрікін, виявивши, що залишилося дуже з тієї королеви, яку я знав у Воленічому замку. Те, що вона казала, було мені ненависним, викликало обурення. А втім, я лагідним голосом спитав. «Чого це необхідно, моя королева? Король вереті живий. Я знайду його і зроблю все, що в моїй змозі, аби повернути його вам. Ви разом будете правити в Оленячому замку, а після вас – ваші власні діти». «Чи він повернеться? Чи будемо ми правити? Чи будуть у нас діти?» Вона майже заперечно хитнула головою. «Це можливо, фіце-чіверлі. Та я надто довго вірила, що все піде так, як має бути, і не впаду більше жертвою таких сподівань». Слід упевнитися, перш ніж зважитися на дальший ризик. Слід забезпечити спадкоємство роду провісників. Вона спокійно глянула мені в очі. Я склала заяву: одну копію віддала Чейдові, інша зберігатиметься тут, у безпеці. Фіцечіверлі, твоє дитя є спадкоємцем престолу. Я так давно плекав душі маленьку, але незламну надію. Стільки місяців тішить себе думкою, що коли це все закінчиться, я зможу якось повернутися до молі та здобути наново її кохання, чи зможу назвати доньку своєю власною дитиною. Інші чоловіки можуть мріяти про великі почесті, багатство, військові подвиги, оспівані менестрелями. Я ж хотів підійти до ліжечка, коли гасне світло, сісти на кріслі біля вогню, щоб мої плечі боліли від утоми, а руки огрубіли від роботи і тримати на колінах маленьку дівчинку, доки кохана жінка розповідає мені, як минув її день. З усіх речей, від яких я мусив відмовитися через кров, що плавла в мене в жилах, ця була найлюбішою. Невже ж я мушу зараз її зеркатися? Невже мушу назавжди залишитися для молі чоловіком, який покинув її з дитиною та не повернувся, а тоді через нього в неї ще й викрадено цю дитину? Я не хотів сказати цього вголос, навіть не зрозумів, що зробив це, аж доки королева не відповіла Отак От воно бути жартовним, Фіце Чеверлі. Ніщо не можна залишити собі, ніщо. Тоді я не визнаю її. Ці слова обпікли мені язик, коли я їх вимовив. Не визнаю її своєю. Ти й не мусиш, бо це я визнаю її своєю. У неї, без сумніву, вигляд провісників. Твоя кров сильна. Я знаю, що це твоя дитина, а для наших цілей цього досить. Ти вже зізнався у цьому минестрельці Старлінг, ти сказав їй, що став батьком дитини, народженої молі свічкаркою з Зеленячого замку. У всіх шести герцогствах свідчення менестреля вважається законним. Вона вже приклала руку до документа і присяглася в тому, що знає. Це дитя – істинний провісник. Фіце-Чіверлі. Була далі Кетрікен, майже дружелюбна, хоч від її голосу мені дзвеніло в ухах, я ледь не впав на місці. Ніхто не може уникнути своєї долі. Ні ти, ні твоя донька. Подумки, повернися в часі і глянь, чого вона з'явилася на світ. Коли всі обставини склалися так, щоб відібрати у провісників спадкоємця, дитя, однак, народилося завдяки тобі прийми це і змирися. Це були неправильні слова. Може, її виховано з вірою в них, але мені казано бій не закінчений, доки ти не переміг. Я здійняв очі, оббіг ними всіх присутніх, не знаю, що вони побачили в мене на обличчі, але їхні лиця застигли. Я можу знайти веріті, тихо сказав я, і зроблю це. Усі мовчали. «Ви хочете свого короля?» промовив я Кетрікін. «Чекав, аж доки побачу згоду на її обличчі. Я хочу своєї дитини», тихо додав я. «Що ти хочеш цим сказати?» холодно зажадала Кетрікін. «Я кажу, що хочу того, що і ви. Хочу бути з людиною, яку люблю, ростити з нею наше дитя». Я зазирнув її вічі. «Скажіть мені, що я матиму це. Це і усе, чого я хочу». Вона прямо глянула на мене. «Я не можу тобі цього обіцяти, Фіце Чіверлі. Дитина надто важлива, аби проста любов могла претендувати на неї». Ці слова здалися мені водночас і цілковито абсурдними, і цілковито правдивими. Я схилив голову, показуючи цим свою незгоду. Дивився в ущелину, підлозі, намагаючись знайти інші можливості, інші шляхи. «Знаю, що ти скажеш далі», – гірко зронила Кетрікін, «що коли я зажидаю твоєї дитини для трону, «Ти не допомагатимеш мені знайти Веріті. Я довго і глибоко це обмірковувала, знаючи, що через твоє рішення втрачу твою допомогу. Я готова сама розшукати його. Маю карту. Якось зроблю це». «Кетрікін». Я перебив цю мову, тихо назвавши її на ім'я без жодного титулу. Я не це мав на увазі. Бачив, як вона здригнулася від мого звертання. Поволі хитнув головою. «Ви не зрозуміли мене». Якби Моля стояла тут переді мною з нашою дочкою, я однаково шукав би мого короля. Хай що б зі мною зробили, хай як би мене скривдили. Я однаково мушу шукати Веріті. Коли я це сказав, обличчя присутніх змінилося. Чид здійняв голову і глянув на мене з несамовитою гордістю, що сяла у його очах. Кетрікін відвернулася, кліпаючи від сліз. Думаю, вона навіть трохи зніяковіла. Для блазні я знову став його каталізатором. У Старлінг розквітла надія, що її надалі може бути гідним легенди. Та мене опанував голод Абсолюту. Вереті показав мені його в чистій фізичній подобі. Виконаю скіл наказ свого короля та служитиму йому, як і обіцяв. Але зараз мене манив інший поклик. Поклик скілу.